Na mkalibu mpenzi msikizaji kuifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayoanza kwa mwotasari wake. Watu wa ne wajiruhiwa katika shambulizi ya listasi na guruneti kwenye kijiji gatete, tarafani, lumonge na mkua huo wa lumonge. Mamukizi ya virusi vya corona ya shika kasi siku hizi kinyume na awari polisi ya unya na katika habari za kimataifa. Mji wa Kare wa Lalibela watekwa tena na wasi Ethiopia na huko Afrika Kusini laisiwa wa akutwa na mamokizi ya virusi ya corona. Kuna haya bila shaka mengine na mengineyo mpinzwa msikilizaji mitamboni na Akizimana. Hapa studio mimi ni Romarde Nio wivuze. Isanganiro Habari kamiri. Watoto wawili wameboteza maisha mwingine na baba yao kujiruhiwa baada ya kuangukiwa na kuta za nyumba yao jioni ya jumapili hii kwenye kijiji gihuanga mjini rumonge. Tarifa zinazo tolewa na majilani pamoja na utawala zinasima kuwa nyumba ya jilani ili okua imezuriwa na mvua siku ya jumamosi ilianguka na baba huyo, liangukia nyumba ya baba huyo na mtoto nuwaki. Mwamoja mwaviongozi tawala anafamisha kuwa majeruhi walipata matibabu na kulegirea, na kulejia nyumbani. Daima mkua ni rumonge watu wawili wamejeruhi wa vikali kwa kupigwa risasi na wengine wawili kwa kulipuliwa guruneti na watu wasio julikana kwenye kaya moja katika kijiji gatete tarafa na mkua wa rumonge. Tarifa hizi kutoka eneo la tokio Zinathibitishwa na polisi mkuwani humo. Duru hizo zinaliza kuwa wa harifu hao walimufiatulia lisasi mama ripokuwa jikoni na hivyo kukimbilia nyumbani lakini wakayendelea kumupiga lisasi ambazo zilimjiruhi vikali na mjukuwa wake majira ya saatatu usiku. Wa harifu hao walipokuwa nakimbia walipuwa guruneti kwenye barabara na kuajeruhi watu wawiri. Chanzo cha chashambulizi hilo haki jatambulika ila polisi wanasima kuwa wanawashikiria watu kuminamumoja kwa ajiri ya uchunguzi. Na katika sekta ya afya idadi ya visa vya mambo ya virusi vya corona inarezo kupanda kama inavyo katika waraka jesili ya polisi lilo tumia vyombo vya usalama nchini jumapili hii. Katika waraka huo mkaguzi mkuu wa polisi anakumbusha kuwa hivi karibuni hatua zilizochukuliwa zilikuwa zimechangia kupunguza kasi ya maambukizi. Anaeleza kuwa hata vyombo vya usalama vinaonekana kulegeza kama kwa kuruhusu watu wanaovunja marufuku ya kufungua nyumba za burudani. Kamishna wa polisi Fredricke Budomo anaomba hatua hizo kuheshimishwa wanaokaidi wadhibiwe kwa mujibu wa sheria Hayo ya na ki, hayo kijili hatua zilizochukuliwa na Wizara ya Afya kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo haziheshimishwi katika baadhi ya sehemu za mikusanyiko ya watu jijini Bujumbura katika magari ya usafiri wa umma pimbeni na kutonao mikono wengi mwa abiria hawavai barakoa Huku engini wakivalia kwenye kidivu ama mara, wakivaa mara wanapokaribia askari polisi. Na sukari inapatikana kwa nadra sana katika maduka ya kaskazini mwajiji la bujumbura ya pata kati ya mwezi mmoja na mezi mitatu. baadhi ya wafanya biyashara wameyambia radio isanganilo kwamba wanapata kiwango kidogo hali inaosababisha wanonuzi kuralamikia uhaba wake wanaomba serikali kufanya kila iwezekanavyo kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa hiyo kama uh, kupata upatikanaji wake kama ilivyo kuwa siku zilizopita Tutoke jijini Bujumbura Turiike maharibimu a Burundi ambapo walimu wa vibarua telefoni manda mkoa ni Bubanza wanalamikia kutopewa malipo yao kama ilivyo katika makubaliano wanaasima kutoelewa sababu za kutolipwa wakisisitiza kuwa wazazi wana haki kutoa mchango wao nao uombwa afisa elimu telefoni panda anaafahamisha kuwa pesa wanazo dai vibarua hao watazipewa wiki hii na kufundishwa viongozi tawara na wale wa vyama vya kisiasa utatuzwa migogoro bila nguvu huweza kuchangia kupunguza idadi ndogo ya kesi mahakamani Pamoja na msungamano wa wafungwa girezani. Ni mtazamo wake shirika la kutitea wafungwa haki za wafungwa na wali za likisima kuwa ndio sababu kwake ke kuanda mafunzo hayo. Jamali shimilimana aneza kuwa mafunzo hayo yanayo anza kutolewa mkua ningozi yatazagazwa katika tarafa zote. Habari za kimataifa. Na katika habari za kima taifa tuanze huko pembe ya Afrika ambapo waasi kutoka eneo la kaskazini mwa Ethiopia wameoteka tena mji wa kihistoria wa Lalibela mashuhuda wa manasima kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC inaripotiwa kuwa hakukua na makababa na makabiliano ya silaha katika mji huo ambao umetambuliwa na Umoja Mataifa kama turafu ya dunia muji wa Lalibela makao maku ya makanisa ya kale yaliyo changu yaliyo kwenye miamba ulikuwa umetekwa na wapiganaji wa tigle mwezi Agosti lakini walipoteza udhibiti wake kwa vikosi vya serikali kiki siku 11 zilizopita vikosi vya serikali katika siku za hivi karibuni vimepiga hatua katika Vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka mmoja ambavyo vimesabisha mzozo wa kibini ada. Kaskazini mwa Ethiopia kuna kabiliwa na nja huku zedi ya watu milioni tisa wakitaji msada wa dharura wa chakura katika mainewe ya tigle, amahara na afar umoja mataifa umestima. Shaidi mmoja meyambia shirika la rataz kwamba vikusi vya sirikali Majimbo vilianza kuondoka la Liberia usiku wa Jumamosi. Ah, uh, laisi wa Afrika Kusini siri la Mafosa amepimwa na kukutwa na COVID-19 na anatibiwa kwa dalili zisizo kali. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, bwana la Mafosa alianza kujisikia vibaya siku ya Jumapili Bada kuondoka katika ibada ya kumbukumbu ya raisi wa muisho wa enzi za ubaguzi wa rangi wa Afrika kusini Frederike Deklerke Mjini Kapitaoni kulingana na tarifa kutoka kwa ofisi ya raisi Watu ambao walitangamana na raisi kuhio wameshaulia kutazama dalili au kupimwa Raisi amepewa chanjo kamili na amekabithi majukumu yake yote kwa naibu raisi David Mabuza Raisi Lamafosa rilejea jumatano iliopita kutoka katika ziara ya nchi hii nchi za maharibi za Nigeria, Ivory Coast, Ghana na Senegal. Raisi alisema yeye na ujumbe wake walipimu COVID -e, katika nchi zote walizo tembelea. Tarifa ilisema raisi alikuwa amepatikana bila virusi hivyo aliporejea. Kirusi cha Omicron kinacho uh, mbokiza sana ambacho kimezua wasuwasi wa kimataifa nchi kitambuliwa kwa mara ya kwanza nchini Afrika Kusini mwezi ule uliopita. Naam mpenzi msikilizaji taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vya redio Isanganilo.